Acordei agora já fui ver os comentários e conversar com vocês. Respondi todas as mensagens lá. E vou continuar respondendo, que tem ainda algumas. Mas sério, uma delícia receber esses comentários. Tenha um ótimo dia, viu? Vou estar postando coisinhas lá no privado e conversar com vocês. Beijos, meus amores.